Mac media pro <muchas> Dash. Lake zone. Yaani utakuta mtu mmoja anazaa paka mara kumi, kumi na moja Pindi peo unapomwambia juu ya uzazi wa mpango, anakuwa yani uelewa wao uko chini. Yana nakwambia hapana, mi nataka tuendelee nini? Kuzaa tu. Hata mmoja juzi nimezalisha, mtu ana mimba ya moja mwingine ya kumi na tatu Shida kubwa inaonekana ni, ni wanaume, kwa sababu wanaume ndio wenye tatizo kubwa. Kwa sababu mwanamke kule anaza kumwambia mimi nataka kufunga. Anakwambia lakini ungoje nimwambie mme wangu. Mme wake anaweza kumkatalia. Kwa si unaweza saba mpaka kumi na kwa kawaida mimba kwanza ya, ya tano ya kuzalisha hapa inabidi wapeleke wapi kwenye hospitali kubwa kama Kahama lakini sasa mtu anakuja yuko tayari kwa hiyo mara nyingi pia inakuwa ngumu kwa hiyo hata mtu anapokuja kwanza kliniki unaombea mama huko katika hatari kwa hiyo unatakiwa hospitali kubwa lakini bado anaendelea kukaa nyumbani baadae anaanza kuuma kabisa ndio unamkuta anakuja hospitali sana akishafika hospitali uka pale kana kwa kweli bado haijao nzuri sana mimi nafikiri pale wajitahidi kutoa elimu wajitahidi kutoa elimu kila moja anapata elimu nzuri mtu atakuwa anaelewa kwa urahisi kwa jinsi hali tulizonazo sasa hivi na shauri wanawake wenzangu kujifungulia hospitalini ndo nzuri zaidi kwa sababu hata ukipata tatizo utakuwa na manesi pale na madokta wanaweza kukusaidia kwa urahisi tofauti na kujifungulia nyumbani kuna shida nyingi kwa tunapata <tabu> da laiky yeah. zone